aitor karejeta kaixo de guardón on. no augito rria ancheta berriz ere eh uda oparo baten ondotik herrian e, jaia jaiak datozte bueno ofizialki astearri dira dagoenko janden asteguruan izan dira zenbait hitz ordu eh nola aurrekozten bitozu jaiak Ba, eta bueno, guztietan gauza bera causa vera herripigatzen eta eta da badutelako, badutela horrelako sentsazio bat hemen herriko jaiak gero eta luzeago izaten direla en si jaian haspiran berez astendit direto dire, baina baina ikusi du aurreko estebune ikusi duguneekin ere ba, nikuz dut ja herriko jaiak 15 eguni jaia iaia irauten dutela eta esperandikan indarre esatea, eh, bukatzeko beraren maneira, bueno, nikuz dute aipatut bezala, eh, uda oso sona juntze E, guraliak lagun noski, eta herri hontan e, gurali hon egiten duenean ba, badanak ez, hostelaritza, e-komertzioak ba, ondo lan egite dute azkenean horiek herriko lanpustu pilo badie eta horiek oie, ondo juten bari mazai ere badentzatu behar antzaleek ere bueno, gora bere ekin bueno, baina horra biltzatetan Eta nik uste bai, horoko horrean oparu izan dela. Mm -hmm. Hori guztia biribiltzeko jaiak eta alardeguna gainera igandez, e, jenez gainezka gongo Igandea Igandia, alardeguna eta kontsako bigarren, bigarren egandia. Mm -hmm. Beraz, nik uste, et, ez dakin nola buketuk dugune guna, eguna, baina bintzat e, aurrekariako sona die. Eta dena biltzen bali badu eta herrian ondo guten bali media gauzak eta gure arraunariak... E, bakontxako banderak atzen bali madute, pues, jazta hor dun, boro bine egin egin. Jai, izangoa dudari gabe, baina horrein serio jarrita, alarde egunari dago kionez, e, urtetan emandako e, gatazkari nola baiteko, atera bide baten emateko, hurbiltze e, saia kera bateko azken aste, hilabete otan, e, erretik erakundek ere, hartu teitza, zein paper e, jokatu duzu, do jokatzeko preztaude, alkate bezala hontan. Ez, bueno, niko usteet, e, eh urtero urter esaten dugula, la urten zehar ba bilerak bai, eta elkarrisetak bai alar de fundazioa la quinta bai haiskribleko ordeskariekin eta aurten ba, gure propio izan den refleksio baten ondorioz ba bat plantatu dugu Ez da nozki alardearen edo enguruko arazoi irten bide bat bilatzeko. Gaur egun, nik usteite gaur egun, plantetuta dauden bezala gauzak, bai alde batetik eta bai bestetik gizkar hori da. Horretako beste pausu batzuk eman beharko well zideazko zere arriskutxoagoak eta gaur egun, berri odio dagoen negoerarekin hori esinezkoa da. Plantetu izan dena da, eh txiki bat pauso ba, oso txikia, eta tamales e, ez da lortu eta hortik aurrera bueno usteia, egun gutxe falta segula iren sortzen tarako ta ordun bakarrik eskatu dezakeguna eguna da berriore arraspetua. eta bakutzak duen ikuspuntuarekin eta berri urdion hizeta siaro desberdinia izan, bakalea konpartitu du, eta hortan datza gure gure aleginak eh kaleak, kale nagusia Giltzarri, plastiko beltzen kontua, urtetik urtera herriaren irudia eragina badu kanpoan gutienez, aurten luzatu izan da eta pausatu izan da eta luzatu izan zaizu ere, eh dakigunez, ain zuzen plastiko beltz kalean ez egoteko edo irudi hori ez emateko aleginak egiteko. Eh udalak ez da eskumena agitu nortan, baina zer, zer esan dezakezu herri buruz? E, segertatu, segertatu den. Hortan, horiek izan dire, elkarrezka pribatuak privatuak e, Lagun gutxi partatu dugu, eta nire guzti dut, zergatikenez den e, lortu eta nori leporatu edo hortan e, sartu, nik sartu nahi Zaten dut, bakuitzak badaki, bai biblioide hontan ze pausok eman ditun ze papera jokatu duen Eta ni bakarri dakit, e, nik behintzat pertsonalki e, Bide hortan, bi gertak izun, e, niretzat, e, oso oso nabarmenak izan direnak Eta beraz, ni pertsonalki hor jokatu duen papera bertan utzi dut Nik uste dut, e, konfiantza izan barduela oinarri Eta nik hori ez dut jaso, eta gainapena maten zen hori izan da bukaeran Hor nik ez dut publikoak noiz esango e, nori leporatzen dudan Zirurre nik beste batzuk niri leporatuk dudate beste gaus batzuk Baina nik e, nabaritu dudana Eta ikusi dut dana eh sentzan horrera jo. Orduan ordu, ordu, ordu, ordu, ordu, nortik aurre berri dut ni publiko ki zute aipatuko zer gehiago eta bakoitzak badaki ze papera jokatu duen. Eh jaizkia konpainak e, aurten ez daude edozein baldintzan karen edo edokalen nagusiti pasatzeko prest, Alere dena sintilik utzi zuten. Nola baloratzen duzu hori? Ez nik ez utz baloratuna eta besteak esaten dutena eta besteak egiten dutena hemen e, badago gauza bat nere serio da baina e, beste ileporatzea bakuitzak egiten dituen gauzen erantzun gizuna. Oza, bakuitza badaki guze papera dugun eta bakuitza badaki kalian juten denien eta balentza batzukin zer alduene egin eta zer ez duene egin beraz. Norbaitek zerbait egiten bali bat du, erantzun, erantzun gizuna daugena da bera. Eta zer ez duzilegatik beste batei lepuratu behar berak egiten duena edo egiten duen ari ondo, ondoria, ez bakuitza badak zertan dabilen. eta Eta plastiko beltzak edo edo, edo bera, nik erkarriktabatean publiko kaipatu nuen. Egia da e, plastiko beltzak herriarin idudia ez dula kalera edo e, kanpora ona ematen. Baina egia da plastiko beltzak jartzen dutenak oie diren txumartzaiela eta ikusi, bar, ikusi barduna eta ulertu ebar ere zergatik egiten duten. Gero gongo gra adoz edo ez, baina... E, Eta gero aurrean aurrekoan ez egin diesu beste galdera bat. E, alarderen eh liskarra desda konponduko funtsan dauden e, plantamenduak hasieratikan nereustetan nere, nere ditu pertsonal hasieratikan eh oñerria e, oker dutelako. San dut, Siregia da bat baino gehiago eskatzea alarde aldatzea. Hori siregia da. Bino horretarako jarri barderè ema berdi pauso batzuk. Eta gehiago dugu txagoa guztatu, aurrean duzu, herri gehiengo bat pentsatzen duten alardea aldatu behar dezela. Orduan, hori konbentzitu behar atzai. Eta aldeza horretik handu nartu behar duzu, konbentzitzi hortan lortuko duzula edo ez duzula lortuko. Zan nahi dut? Zergatik handez da, konpontzea, ziren batzuk pentsatzen ondo dagola, eta beste batzuk abipatzen dute eskubide, maekunbentak izunen arteko eskubideen berdintasunaren eskutik, Aldatu berdela, ja. Horon, nire beti izaten dut, futbolan aplikatzen bali madugu eskubaliko arauak, esin jo, da jokatu, eta alderantziz berdin. Zergartzen da, sartzen ari garela, edo sartu nahi dutela, e, e, gizontan bakumen harteko berdintasunaren e, eskubide batzuk, uka esinak direnak, eta inorrek, erri hontan uka esinak e, zituenak, ae... E, errepresentazio edo historikoa den e, e, alarde batean. Orduan, hori gauzatzeko bihar puntu batzu jarri. Nik, niri ditza ipatudio jaizkibel konpaineri milan diz. Aziratikan esan, esantzuten estrategia, okerra da. Osa, zuk erribateri ezin diozu e, inpozatu zure ikuspuntua. Inbar da konbentzitu. Karo, bidea asko zenu zehaua da. Eta hori gertatzen ez den bitartian, ba, zuk ipatudusun dizkarro horiz da konpontuko. E, alardean, laketak ala ez, e, gehiengoak ala gutxiengoak, argi dagona da, e, erritar horok, ondarri bitar orok ez duela liskarrik nahi, hori gainditu gain beharra dagola ala moduz, zentuz e, horretan aurten e, dagoeneko berandu da, edo beno ba, utxe egin du zailakerak, baina etorkizionari begira, atera bidei, ateak irekitzeko aukera ikusten dituzu, No ba, ez dut, eh no lagurikusten duzu hori. Ba, esguis handas duta horrek deka temporari kezan hortan pentsatzen egin ni bakarre dakit eh, gizan, orta, eh, eh euk, eta eh, gobernu taldeak eh ba barnatuta genuen eh saierak eta guztiak egin ditugula. Eh kontsentziale hortatik oso oso la saidaokat eta es dute eh, horzutari galdenbora eh, izan pentsatzeko etorkizoon zakerta daitekeen. Hemen ere askenean pertsonak Eta guk ere bat gure mutxila betetzen guten da ez mm -hmm. eta nigu zute aurten zaiakera nigu benetan e, leiala izan dela e, e, eta bueno, bukena ez da on izan bila, bueno, espero torkizun ere hor e, beste saiakera batzuk egotea nortzuk eman marku duten eta noletan, hori dira demorak e, erakutzeko dugu Momentuz aurtengo jaiekin ekin gara eta alardegunean bertan alkate gisa, udalkide gisa baduzu zeregina ere Bai, bueno, gure zer eginia funtzen balda, eta da bandera, herriko bandera parroketik hartu, eta guadrupene egotzea, eta enbertan hama ba, berginearei e, boto egitea. Eta hori da egun osoan zertu dugun helburun e, nagusen eta hori ingut dugun oski. Eta, eta, bueno, beste egun ordu guztia, ba, disfrutatu mm. ala nola. Ja. Aitor kerejeta ondarrebiko alkazea da, baina ez da beti alkate izan, ez da alkate jaio. Alkate izan aurretik, e, alardean partartuko zenuke, e, e, e, zertan, nola, zein konpainian? Eta nahez alkate hil eh? hori ere, <laughs> aurretik gandikoala. Mm -hmm. Ez, e, aurretik bai, noski, alardean partartzen duen, konpainia da bi desberdinetan, ma, kuadriaren arabera, bai amura bai, azken eukurtetan, herrikoan partartzen duen, eta esperamentik anurte gutxera berriu beltatzea. Mm -hmm. Eta utalordezkari bezala ere, alarde bezperante TDUM eta salen ondotik, aurrezkoa, ez dakit, e, entxegoak inbituzun, dena prez duzun. I don't know. Bai, bueno, handik gara ez ditutazi, ditu baina, bueno, bai, ingo guazkeneko gunetan, eta anesta, ez dakitzen batu arte dantzatu dudan aurrezko hemen Arbaplazan, hori baiartutu behar dut, ez ni behintzat pertsonalki naizela ohitutzen eta behar bada, bai, jai guztian zer hori da, pertsonalki urduriena pasatzen dudan e, gunea, zen egia da, behar plaza erdien jartzea, erretarren aurren dantzak itera, ez dakit ez, da, ez gaude oso oitutak dantzatzera, eta hor, bai, bizka, te, urduri pasatzen duen egia da, bueno, jokatu berdu eta badakik gura dela bueno, agurre ba, egiteko momentu, hau daletxetik no. e, gure herritarri eta momentu oso simbolikoa eta hongo bueno, dugu dugun e, duintasun handiarekin. Hmm. Aurretik ikastar hori gabe. Edo... Bai, bai, ikastar txiki batzuk hartu barko ditugu. Bai. <laughs> e, azken galdera bat e, alardeaz gain eta gainetzeko kontuz gain e, udalak jaiak ospatzeko egin handia egindu aurten, urte egiten du baina, krisi ekonomiko gara hauetan e, aurre kontua bere horretan mantendu, pixkate emendatu ere E, egitarau guztia begiratuta Zaki zerrekin geratuko zinake Ez dalkate bezala, baizeketa Ondar bitar bezala Bueno, ni baditut horrela ja programan Oralako bide doiru ekitaldi Enguzatuko ditzailarenak ondo ikustea ez, Eta alazak ikustea binen Ere bere garaien kultur zinegotzen zanen zan badakite programa bat egitarau egite, bat egitea Se suposatzen duen e, Aurotik kanbintzen egituz Oralako horreka batzun mantendu bukairan pues, batzutan hortzen ditu eta beste batzutan ez Bai oso zaila da zen azkenean pues, erretar bakutsak, badu bere guztua eta berdintaz musika musikataldeak ekarri edo aurrantzat ze kitaldeak ekarri edo berdintaz ze kitaldeak ekarri batzuntzat ondo gongo da beste batzuta eta gaizki eta bueno, bai nik uste dute ba, aurrekontoren aldeetik bai mantendu dure eta biskaitiko aurreko urtekoa eta ni bentsat eh ikuseta teregur eta egitarauena agertzen dira badago eh adin desberdinetako eh adin desberdintzat eh e, ordu desberdinetan e, toki desberdinetan ta bueno nikuzte dut e, badagola nahiko e, mamia ondo pasatzeko jaia aski eta aitorkereketak zer ez du galduko ba nahiko nuke eh Amerikako kontzertua beti bat aurren aurrak eh ikusi entzun udantan horietakoa beste batzuk e, abesten eta iran amarreko arratzalde gaua hortan, bo zorbait nire dudan denbora bakarren eguadrekin pasatzeko, eta hor bueno, daudeneketan alde batzuk ediko ziko ditut. Aitor meia eskertu.